أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا د میراث حکم پرونته شوه ده امداغي جو قاعده او امداغي یو قانون بل اغداچه ده دین مخد کی په مدینه منوره کې د مو یو نظام نبی کریم صلی الله علیه وسلم قائم کړو او د دې نظام په نتیجه کې انصار پا او مهاجرین په خپل منځ کې ورو دا ګرځیدل او د دې سره یوازې دغه نه بلکې د دا مخد داسي طریقاره روانه و چې سوق به د چا سره داسي ورو ورو لیکه ایمه شو نو بیا په میراث کې الله تبارک وتعالى زميراس د حسي غصو د لپاره قانون راولګو او د دې قانون پیش نظر ورسم مقرر شو هغه ورسم مقرر شو چې غو زویل فروز چې قران کریم ولبره راست حسي مقرر کړی د دوه درې ماده او د شپږ ماده او د پنځه او سره ماده او د اعشره ماده د دوه درې میډیوډا کول د نیمه لا د ټول مقرر کړل تدین سیوا عصبات مقرر کړل چې باقی مال به بیا سوق اخلي د دې یو نظام مقرر کو او بیاو فرمایل ولکل جنعلنا موالیا او دا هر چا د پرم غرذولی دی ورثه یعنی دا هر چا خپل خپل وارثان دی چاغت نسب نه دی نه سمې رشتہ دار دی هغه وارثان دی د دیوژنہ دا څومره سچ دي نور د دین علاوه دا به د میراث د پاره وارثا نګرزی میراث به هغه څوک اخلي چې هغه د نسب نه د وارث ګرځي چکه مو قران کریم د چاره پاره حصې مقرر که کدا سچونه لوی مشکلات به بیا پیدا کېدل په میراث کې لوی جگړه دي دیوژنہ دا ټول سلسله د میراث د پر ختم او د میراث قانون جو مستقل نظام جوړ کو بما ترکل والدان د اغمال نشپریخه مور او پلار ولا تربون او رشتہداران او الذین عقدت ايمانکم او اغه خلقت استاس د اغوستر سه عهد او پیمان شوي سموا حدی شوي د مال د ور کولو په آت هم نصې به هم نوسور ک هغوی ته داهغوی ح یعنی په جوون کې تهرکي د مګ نه پسس به بیا چېلااکم نظان او کم قانون مقر کړ د چا دپاره حسی دي اما غوی به اخلی ن بلسو کا غست شي نه دغه ووروکمهرمم کولی شي نه دا پتم وولې د چې ک چا خپل پهاسو کې یو کس مثلا په ځمنو کې یا پهلوو کې یا پا نورو ورساو کی چا غوارس تیر ده حصہ اخلی آغے عاق کو لکا پلارق پل بچے عاق کی او عاق نامو لپا اخبار کیم جاری کی او دا ټول طول او و مگجداما عاق کڑے دے نو پا جون کے خودے سکولے چیچ ولوار نکی حصہ ولوار نکی محرومے کی خود دا نه نپس چې مال پاتے دے آغی نے دے نشیم محروم کولے ذکا غے حصہ الله ورکڑے دا او الله تعالی هیڅ حسی رکړی دی هغه هیڅ سوق مسترد کوله نشي ناغه سوق کینسل کوله شي والذین عقدت ايمانکم فاتوهم نصیبهم د سرم چې سمو حدیث سره د مال د ورکولن په ژوند کې ولا ور کوي د مرګ نفس بیا د الله قانون د راغه مطابق ب تقسیميږي ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله د په هر سبانه گواه الرجال و قوامون على النساء دا هغه درجه چې د دې تفصیل مو مخکې بیان کړلې سړي قوام ګرځول شي دي نگرانان دي على النساء په خبرو باندې یعنې دا قرن نگراي سړي ته وااله شوې ده او د دې وجہم درته الله بیان کړی ده پسو وجہ د متاوس مخکې ویلو چې ګچرت الله دی دا قوام خزه ګرځولې و نو سڑو با مسئلہ جوڑاولاو موسلمانا نو سڑو بایا جوڑاولا یا نا او مغربیان براتلاو دا انجیوز والا دا تیولی دی مشرکڑه نو چگه باوا اللہ سڑو مشرکڑه دی نو خضو تاوی دا پتا مانی ولی مشرده د دتا اختیارات ولی میلاو نو دا دی خلقو خویش سا جواب نشتره دا خلقو پروپیگنڈی والا خلق د اسلام د بنیادی اصول و دي. نو کتور ته ډیر د نرخ خبرې کوي د تول خبرې کوي نو چې سوق نرخ نمنې هغه د تول سره پروا ساتي و یو پښتو کمتل و یوې نرخ نمنو بل و ته چې در نو دی خو د نرخ د سره نه قائل نو د تول درنو سپک دا, درو دا, خبر دا خو خبره ده نو دی خو د سره اسلام نمنې او د سره د اړشتی نمنې خلک وایي جو میراث څنګه چلې د میراث قانون سره د میراث حصے خود نسب برشتو په وجدي دا حق د میراث د ویرشتې په وجد د څوک پلاړ ده څوک مور ده څوک سوک ده زوی ده څوک لور ده څوک خزه ده پتی وجبان در سدي د میراثه کم پدېوج ده حکه محرم پدېوج رچدا خزه او هغه خاوند او دا حقونم په دی وجه دی چی د مور حق دا دی دا ټول مغرب د را جمشی دا شیطان او دا شیطان دا طول حواریین د انجیوز والا او دا دا حقوق نسوالم برداران دا دا ازادی برداران د ټول را جمشی او زنانت دی په دی طول حقونو که چی اسلام ورکڑیم دا یو حق دی ورکی د مور پهیسد چکم حق اسلام ورکڑی دی د زنانو د مور په حیثیت کې محکم لاو دي د لور په حیثیت نه درغزه په حیثیت نه د خور په حیثیت نه دا نور ټول حقونه پر ادا وه یو د مور حقونه ور کوي د مور مقام ور کوي پته و لګي حق یو نشته ټول په اضافي بوجو نه دي مزدور ته جوړکړه فزای میزبان ته خزينه جوړکړه په دایو سره سکی کلندر خزکړه په بازار کې خزوګرځولا په میلو کې په دانسونو کې او په فلمونو کې او په سټیجو کې باندې خزه ګډکړه د نمائش ذریعت جوړکړه په ساین بورډ د دې تصویر ده ده سابون دا دی د صابون پر ډبی د نیم برهانه تصویر دی وې ور لازادی آزادی ور ورکړې ده د بیزته په نو کم بیوقف بدې ت آزادی وي د کور د باحترام او با زته مقام نه به هر وسته یو ځبل د دا د نمایش زې جوړه رومونګه زادی ورکی ده او نن بعد د زیادی مطلب هم داغوی دا ده چې دا زنانه لې ټولله بهر ګځي او چېڅوک څنګه دا غړې خپل خواشې پروور کوي نو پهېک د ممانحت نه دا د زنانه آزادی ده دا, دا زادی خوصاریر نه خوښي تاسو سا ناور دکن دا نه زناورم د اضادیته نه تهیاریږي نومونږورله زادی ورکي ده. اصل خبره دا, دا, پا دیوکی خود سر دا رشتی ده چې په دووکې خو د سره داری تی نشته د دنا نه نه چا مور ده نه د چاخور ده نه د چا لړ نه د چادار نه چا چاښ ده نه د چاور ر نه چا ترور ده نه چا مع میید نه چا ماسییده بس دله یو حیثیت هسییتطورکه د دا, دا به ګر پرن جوړی دی شي او هغه ب د زنناورو پشان کلم چې بوای پرډ غین رخصت کې خبره به خت د ساروغ نهژون دی نو چکته چې د سره ر شوته سوور شته د به د کم ځ را احترام به د کم ځ نه را شي د لور احترا بهتهڅوکو لوشته نه د مور احتران بهڅوکې مور د سرشته شته دی نههیڅشی شته دی او مونږ حکوونه ورړی دي نو د حق د پااره چې کممه بنیادی په وړی د کمم بنیاد دی نو تاڅخ دغ بنیاد بخ ستلی دی او دا نه پس ومون هکوونه ورکی دي خو ډیر. ناسمچ خلک او نپوه خلک هغه به په دیبان دو ک کېږي یو مومنه زنان کم کمم پهې نشي دوک کې دی یو مومنې زنان نه ګیر چاپیره بشماارتقلگانې تادي یو وتې د پلار د مور قاتې تا ده دخوادان قلاتې تا د ترنو قلا ده د ماماگانو قلا ده د زامنو قلا ده یو خاون نه کپ شي ب شماه ورته ولاړی دي. او دا زنانا چرتم بیزه تکیده نشی دا مغرب زنانا بلکل یک تنها دا نئی مورشت ده نئی پلارشت ده نئی بچهشت ده حسم نئی خاونشت یک تنها حس حق نشت ده دیوه جنا مغرب نوجوان نسل نوجوانانی جنا اغادي د خپل مستقبل په اړه کې سوچ کوې نو صرف او صرف اسلام ني وي دا مطلب څه مستقبل شته بل ځکه خو مستقبل نشته دي بل مستقبل چړته دي نو حقونه غدلته وي خو بهرال دادہ الله فیصلم د شپه ټوک باندې نه شوي چې بس شهره نا پور سان او چوپټ راجا په حکومت کو چې پند دچا په غاړه کې برابر شوې عزت مشر شي دا څه بنه بلکه او عظیم حکمت کار فرما ده اوه حکمت دا بما فضل الله بعضهم بعد و وبما انفقوا من اموالهم په سبب د دې چې ځمداری ور کړې شوې ده چې د یو خپل مالونه خرج کوي په دیوبه نه فخ زباني دا, دا نفقي ذ سوک لري سره ده پیسې ګټي څوک سره ګټي نو که پینزل لاره ز پس خزه سړی ته وای چې تاسو پر را پیسې راوړی او اخلاص وشوي وسنوري راوړه نو جنجال به جوړی پکورګنه تا ډېرولو لګولی دا د اخراجاتو ځمړداریم د توور کړ دا د اختیارمنم تشوي چې کله لاس په پیسو ستړي شي په خرج کې احتیاط مګو ولې شي دا یو د الله د حکمت خبره ده او زموږ د فطرت او زم د طبيعت مطابق الله تبارک وتعالى او پېسله کړی د او کدا څو خیال وکې نو دا مې اوس دې مداريده د سټډي کار سره پیسې وبګټي داګه نقص به حساب هم ساتي جمع کړي د بجلی بیل جمع کړي د ټلیفون بیل بم جمع کړي د ګیس بیل بم جمع کړي یا سره کوردا مشري تاسو سره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 دکه چې د به مشري د دوم خبره منندله کېږي او هیو نظام چاه چېتماع نظامی چې دو کسان هم یوځ او یو پهکې مشر نه یو د اختیارات نه او خبره نهه ل کېږ نظام نهچتللی دی تاسو په سفر لا شې پرټانې دو کسان او یو ته پیسې واللهمه کې چېره ته ته لګوه چې تاسو خپل نظام نه بیا. د یو کسسته خو نو سرړی ت د مدارم ورکه او سړیته د هغې لهتونو دا له فضیلت ورکرای دی یو بلته نو الله پویږي د دی کار څوک زیات حقدار دی حقدار نه څوک دا کار خکول شي نو سړی خکول شي د شپې چې څوک دروازه وړبې یا سوک تل یو وی نو دا وې څوک چې بلته وی چې تور پاسه وګوره چې سوک دی بهر نو د بشر حقدار پکې سوک دی به ام دغه د کنه چدا پاسیو بهر اوزیو دروازه کولاوي ام د حقدار دتاولي د سه کمزوري د زنانه و نه ده د کار د زنانه و نه ده دغه مطابق صلاحيت کم کار چبير زنانه د سړې پای کې پقلار نهستي ترڅو وي ته د کچندا ترتیب لک برابر ککنه نو برابر معنی کې نور به مندل اوران کی بهرال بما ان وبما انفق من اموالهم ده زنانه و صفات بیان الله بیانهی فصالحاتو نسالحه زنانه صالحه خضی صالحات صالحه زنانه اغا زنانه چاگه نیک ملی مل زنانه قانتاتون او تابدارا فرمان بردار زنانه ده چا فرمان بردارا ده الله فرمان بردارا حافظات للغیبی جاغه حفاظت کوونکی د غیب د غیب حفاظت کوونکی څنګه وي بما حفظ الله د الله په حفاظت او په نگراني کې د دې ټولې جمله حافظات للغیب بما حفظ الله ی دې د سړو نشاته د سړو په غیاث کې شړې موجود نه د الله په حفاظت او نگراني کې دا غد حقوقه حفاظت کوي داغه د حقوقه حفاظت کوي ولاتي د دې آیت په تشریح نبی کریم صلی الله علیه و سلم د خې خزي صفات بیان کړی نبی کریم صلی الله علیه و سلم خیر النساء خیر النساء در ټول خزنه خ خز عربکمه فرمایي امراۃ اذا نظرت الیها وإذا أمرتها أتواعطك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها خخز أغلا تتوتك لأغورين تخشالكي أو ددي خشاله ولو متلت دانني جاغت دمر خيستي جستي لي خيست خشالشي نا داغي کلوړو ته ګوري داغي عادتونو ته ګوري داغي کردار ته به کور کې ګوري د فلزام سره نو تا خوشاله کی او کلکل ډیر کل کړه کل ته داسي خزی چاغد دا رنګ نډیره خایسته خداغي نور کردار کړو وړو کارونه عادتونه هغه تا نه خوشاله نو دا رنگ وې سپید نه کوي او کلکل د کل رنګ نډیره بدرنګ زنانه دا خداغي کردار اخلاق خوې کړه وډه خبري هغه دومره بهتري نه دي چې تا ته اوردا کمی د ستر دماسو شيږي او څومره خوش قسمت هغه زنانه ده چې دا, دا دواره خو به پګې چمشي وي نو چې تا, تا, تا ورته وګورې او آو نو تا خوشاله کی او ترته حکم مو کې څه خبر اورته وو کې او توا عت کنه پورني هم او بلې خبره چې کله ته د غې نه غائب شي نو هغه د خپل ځان حفاظتم کوي دنگ حفاظت کی ستا دا مال حفاظت کی غائبانا او ستا حق دام دے چاہ دا خفل نفس حفاظتو کی د خپل نفس حفاظتو او یو بل حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا صفات بیان کڑیو زناناو تا خوشخبریو راولی دا تا فرمائی اغا جکل پینځه منځو نخفل قائم کی اذا صلت خمسها اذا صلت خمسها پینځه وخت منځو را پا پابندایو کی وصامت شهرها او د رمضان د میاشتي روزې په پابندایو پا نیسی واطاعت بعلها او د خپل خاون اطاعت وکي په معروف کې د خاون اطاعت په معروف کې پنې کوي زکا د زنناانه باې هم تاسو ټول خاوندان نه متوجی سېږي د خاون هپونه په خپل ځې لو همیتې دی د زنو حقونه په خپل ځې لو حمیتې دی دواه په د غور کوي ی ته متوجی سېږي چې د ټه نه بنیادي حقونه اول حق ا اللهباره کو تعلا دی نو دا الله په حق کې که مداخلت د حالت کې او زنانه حکم کې ځد الله حکم و ود الله حق په متاثر کېږي نو زنانه حکم د چ خبره و نه مني ته دا فرض فرض عبادتونه نشي من کوله ته دا مزه نشي بنا کوله د ورځې نشي من ستا حق یقینندې خدای الله دا حق نه اچت نه دی ام دغشن د خزي د پاره د فرمایي د خاوه نطاعت کی نبی عص پرمائی فل تدخل من ای ابواب الجنت شاعت د جنت په کما دروازه چ خو خیرونه نو زده دی دا جنتی خزه ده جنتی خزه د دې نفس پرمائی بخذکم باذ زنانه داسی چاږي کی داسی سمسلی دا او مشکلات امي داوی حلم خدله فرمائی ولاتی تخافون النشوزهن اوغه خزه داسو ترجمه ته په توجه باندې وګورئ اگر زنانا چې تاسو دا ہوئی د نشوز د سرکشي نه یریږي د سرکشي د ځکه چې سرکشي ستوي چې تا د اطاعت نه بالکل زنانه بغاوتو کی د بدخلعقه مرتکب وګرځي یا ته خطره پیدا شي بدخلعقه پکې دا سرکشي پکې دا او د څخهری لکه ځې خاون نه مودا خزده دی اگر وې دا, اغا دا سی اختیار شي د دې رويې په ورک کې بیا وډم بنه وډم بنه ستپس دې پرمحي نو نصيحت ورته کوي کی کې نو وي پوکه او نصيحت اثر کوي او که په نصيحت باندې و نشر دویم کر وهجروهن فل مزاجي دیو جدا کوي په بسترو کې یې نه د دېو بستر د خپل ځان نه په دیبانې به با غېتهتنبی میلا شي او یک ن د زنناانه دپاره د یو غټه تنبی ده او که په دیبان نونه شي بیا هم د اصللا غنجه ش د بیا اختیار دی وزریبو بیا د ووهلو اختیار دی او د وهو دپاره هم چې کله دیدي ضروروت را شيخوال خبره یاد سا چې سره کشي به بغاوت بدکداری داسې زو ناراشیده دا یار ساتي نو راغي د اسلام لپاره یو سخت حکم دی چې د صحت دی د نسحت نفسه جدائی د بایکاټ کول دي کپدیم ونشي نو بیا د وحل حکم ورکړی دی په عام خبرو باندې نه چې چی کل چین یې تیار کړي کل ډوډی نه تیار کړي خلاصې ستات طبیعت خرابې اسي په خبرو اترو کې وران دوران شې او بیا وحل ټکول شروع شي او دا چې ایی چه کور تران انا نو دا خیال کیگی لکه چې چرته کور ته سوک دارین دران اناو تو او سو بیاسا خوڑل شروع کوي دا مزاج نئی دا یو خاص خبره ده او یقینا یو زنانه بم دا چه کم زنانه زمس را پا درس کی شریف دا حالی وی زنانه تو چې چه پکم کور که پکم زنانه کې دا سپت پیدا شي نو که دا مور با د خپل خاوند ته وي نپلار د جلالورو موسو ها داسې وی ک نټه وه حل غاړي دا خاوند بم ویو دا خوخه بم ویو د جنې مور بم وې چې کمه لور کې داسې خو پیدا پیدای شي غلط صفات په وچ وهل غاړي او کله کله فکه دي شي مور په خپل دي باندې راځي چې وېږي غلط کار کوي ان سرکشي نو شوز سکم څه ته بغاوت بدخلاقی د دی خبره راشي وعام حالات کې په خبر خبرونه وه حل تکولو پر دی د بهر غوسی په کور کې شتل د ایستخه کار نه ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي گورستا سو خ خلک وهل نکي اجازه خوده خو خ خلک وهل نکي خ خلک وهل نکي چې سو کو حل کې د خ خلک نه دی او خيركم خيركم لاهله و انا خيركم لاهلي ف تاسو کې خسر هغه نه چې د خپل کور والو د پاره خيي او زه په تاسو ټولو کې د خپل کور د پاره خي ما نو کسره په خپل کور کې خني نو بهر خواله فستابه عریضه کې نه یری نه دی بار غوځو چې سویل نه شي نو چې کور دراشون د خزي وهل غړې را سنکار دی خطا نو سخه له سویل نه شي څو کې تپوز در نه کوي او که د ژوند کور کې نور ځنا نه یو هغه وسره خبرې سې تو ته مه مرغلی خوشحالی هغه هم په خوشاله ځخره چي گزاري ولا ورکو کله کله کله کوي کنه خویه خیره باندې وکړو نو د ځخو خستانه څوک نه شي خلاصوله استغفال کور کې استغفال بچی دی نو تخفل بچار اشاره کو ډبوي نو سانه څوک بخلاص کی نو دا خو بادرې ده دا ال وکي چې کله ضرورت احساس شي دي نه بغير بل دی او دومره پکېدوره په اصلاح کېږي دانه چې تخپل عادت جوړږي او کدا سره وهالو خبرې ماته وکسبې يرجب دا خبره خو ټیک ته کله کله آس په عام حالاتو کې خد و هل غاړي نو په عام حالت وکړه کله سره وهل غاړي سره وهل نو غاړي کله کله ډیر خبرې غلطې راسي کوي بلکې الله تبارک وتعالى خو اغالک چې جنې وی کا له علیک دو وکاله وشو مون نکه نصیحت ورته وک چې لس کال پوری پروش مون نکه بیوه ها د وحالو حکم نه لکړ په عام حالاتو کې څنګه چې کله کله خزت وې او هغه وړي شړې و هغه وړي او کله کله شړې خزوې هی به خبر گزار ولا ورکی عام قران کارونه دي کار کاران شو نو ثبات تم هغه کار پخپلوږي یا ستانه وشي نو بیا خو د وحاله نشي کنه د غې دا صرف کتلله او صرف ممسکوحت وې چې تا تهکې که نه د دې مطلب داې چې خصم د وهو قابله مهه شاندي بسوب د وه نه شي دا پورې که نه دغه زاه پورې د سری د پاار بیا د ووج نه د نوشوز تعریب ماته سستولته د غې لفزیبانه او هغې وجه خو بیا هم خلککوته نهبي کثالله الله للم نهدي ویللی په نه توه نه کوم نوکهی ستاسو تعدارې شوي. वला تبغوا علیه النسبیلا نوبیا د خپل غوسی وستوره بار نور الهار ملټوا ولا تبغوا علیه النسبیلا دس دراز زید پاره د وهلو د پاره نور بانی ملټوا نور بانی ملټوا او د دې کې د زنانو حقوق هم خدای خوندان حقوقم دي کله ریتم تاسو متوجیبو سیګی دا ټول حقوق د زنانو په سوریا نساء کې بیان ودا دې سره دا یاد ساتې چې تاسو د پاره نمونه د زنانو د پاره نمونه غره لیډې دیانانه د نده عاصمه جهانګیرو د زمونږ کم د لوپړې د بدماشۍ د بداخلاقې او د بی‌حیاې نمونې دی دا د زنانو دم نظام د چلوولو د دیو د معاملاتو کې څومره ذمہ دارانه مقرر دي دا ټول د شیطانی نظام نمونې دي دا خو د حیا او د عزت جنازيري د زراانو په دیو پسې چرته لاړې نشي ګوره status د پارا نمونه مها طول مؤمنین دي status د پارا نمونه خدیجه تل کبرا ده status د پارا نمونه فاطمه تزهراده رضی الله تعالی عنہن اجمعین د یو کردار خپل کې دا نمونه دي په غربت کې د خپل خاون سره گزارا وکي په مالدارۍ کې مینه روي اختیار کوي او د خپل خاون حقونه تاسو مو پیجنئ حضرت فاطمه رضی الله تعالی نحا یوزل اسیده خاون د خدمت پهواله سره تا صدقه کردار ووري د سردار دو جهان لورده او د لوی حیثیت دي د لوی حیثیت, دا دا دا لوی حیثیت حضرت علی شان اوچت دے و دا حضرت پاتمی پوچن نورم اوچت شوئے دے نورم اوچت شوئے دے دا سردار دو جہان لر چیدہ چاہ فزوجیت کی نو یقیناً معمولی مقام نہ دے و سیدت نساء اہل الجنہ دنیا کی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا طول جنتیا نو زنانا او سرداره بی حضرت فاطمه خداد د دا جنت د ټولو زنانا او سرداره د شپې بیمار و طببه نه پرتو حضرت علی تر پته چې تبېد بیمار و سحر مانځله مانځنه مخ کې علي را پاسې ده نو ګوري فاطمه او داس کې یو د تہجد په مانځبه نیولاړه بیا په سحر مانځله چې د لاړه واپس راغې فاطمه می می جن راغست د وربشی میچن جنګی علی د پارو دا د دا بچو د پار ډوړی به تیار ای ورته فرمای حضرت علی فاطمه مکوا مکوا نا جوړ کېږي د خاوندو جو کردار دیکھنا بی بارې توګو رژنانہ بیمار ده نو تخپلہ خدمت وکړه د الله د پیغمبر نه قوت څړې نه کنا کله سبزی کټ کې کله کدو کټ کې لګیا دې پقبل زمون تاریخ ده و زمون گمخت ده ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ورتوی مکوه و فاطمہ سے فرمائی علی او دا الله عبادت بلکہ اول دا الله عبادت او استاخدمت زمان دا مرض بهترین علاج ده بہترین علاج ده حضرت فاطمہ دا دا آیات ان الله کان علی کبیرا یقنا الله دے اچد او لوې وجود علیان او چت دې کبیرن لوې دې خبر خپل واضح شو چې څنګه الله اوچت چت دې نو قانون هم او چت دې الله لوې دې نو قانون هم لوې دې د ټولو قوانینو بل قانون په څیر لار نشي دا الله چې کوم قانون درکو دا د یو علی ذات دی یو کبیر ذات د او چت او می هسته قانون دې پرل کې وی و اين خپت شقاق بينهما او قطاس يريغي د دې ځوانو مانس کې د اختلاف نه شقاق ضد مل کېږي او شقاق د تعلقات خرابېدو خطر سره مل کېږي د دې نه يريغي تبعص حكما من اهله نو طریقې سودا طریقې دارو د دا جتا سو خچګړه پیدا کوي مونږ چې په غرونو کې بيزي ساتلې او کله کله با شپګاتا لکان وو بيزي وساتلنو د دوه وبږي جګړه شو دې دوانو وبجګړه انده 100 بهو بل کار شروع کو دا نوکونه به ورسره د جنگول د نقصان ترنګول وورتوي د دې مطلب بدوي د دې په جګړه نور چتیز شي چې خځه جنگو شي نو چې کله په کور کې خزو خاون په خپل مینس کې وړاند شي نو نوکونه مت رنګوي بلکې سوه کې تاسو پورند را پاسي او دادر تططي چې خبره معمولې نه ده زید را غلی دے اختلاف را دے تعلقات بخراب شی چر تاسی نا تلاق واقع نشی نو تاسسو گے فبعسو حکمم من اہلی تاسو مقرر کے فبعسو نو مقرر کے یو پیسلکن یو منصف مو تپختو کی منصف وایو حکم من اہلی د دا د خاندان نا وحکمم من اہلی ہا او یو بالمنصف دا د خاندان نا ای این یرید اصلاحا کچر تا جو اصلاح غخت دے دوانو فر الله ب نو د دو په می کې به الله موفقت پیدا کی کدا که د حاک من دوړه ا والی او دونه نو الله په صلاح و ان الله کان علیاً خه وبدو الله او بندیو کې د الله والله تشرکو به ش او شرک مگر مګرضی د الله سره هستشه بلوالی د احسانا دا مخک پر شوري. دا حقوق الله او دا حقوق العباد جامع آیت دی دا الله بندګیو او دا غسرې څوک شریک مګر زوي او بیا په انسانانو کې په بندگانو کې وبل والدين احسانا دا مور پلار سره خص لوکو کې او بي ذل قربا او دا خپلوانو سره هم دا خپلوانو او رشتہدارانو رښتې ساتلم او دا رشتہدارانو سره خص لوکم دا الله رحمت لرحمت سبب دي دا غزوه وخت کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې کل شهید شو داغه د پوینو کې رنگ بنگлаш چې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم مخه تراوړې شو تان دا مونې ټول کړشوي دي پوینو کې رنگ باندې کلیجه مبارکه هندې و واوچکه په لګولیو دا سینې ور ټوله کولا وړي وا په پدې حالت کې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د سترګو دوخ کو یو وسيله روانو او حضرت حمزه مخ الله فطابه نه رحم کوي نو دا الله د رحم سبب دې ولي یتامد یتیمانو سره ول مساکین د مسکینانو سره د قربا او د خپلوانو سره هغه چې رشتہ د گاونډیان سره هغه چې رشتہ داران الجنوبي او هغه گاونډي ځاغه اجنبي نه دی نو اجنبي د رشتہ دار نه یا هغه ته ماجنبي ولیکي چې هغه مسلمان نه غیر مسلم گاوند دی دے. نو دا هغه حقونه دي د گاوند زیاد زیات حقونه دي رسول نبي کریم صلی الله علیه و سلم تاسو زنا پیجنایي صحابه کرامعارض وکو او یا رسول الله حرام ده الله حرام کړی را او ترکه امته پوره حرام ده فرمایي سوکه بهر پبلځه کې د لسو خذ سره زناو کې او د گاونډي د خذ سره زناو کې دا ځوانو برابر دي ځوان د لسځه لکه د چي لسځه دا جرم کړی بیا په ورو غلا پیژ نه او پیژ نو حرام د الله حرام کړی د فرمایي سوکه بهر لسځه غلاو کې د لسو کورنونو او د گاونډي د یو کور غلاو کې د جرم کې په شدت کې د برابر دي د کریم صلی الله علیه و سلم جبریل راغه او ماته لګیا شو د گاونډي حقونه را ته بیانول د گاونډي حقونه نو دومره زور ورکوچ زوير دم چې په میراث کې را سره شریک نه او یذل نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایل والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو والله لا یؤمنو واللہ مدی قسمی مومن ندے والله مدی قسمی مومن ندے والله مدی قسمی مومن ندے صحابه کرام وایریدل خدایي یری ووجو دعوتي د قسم نه بغیرم صحابه کرام د رسول الله خبره مې یو زلیو فرمایم خبره بلا چون ترا تسلی مې خدری زله فرمای او اس نه فرمای بلکه دام ور سره قسم مصالح مدی قسمی مومن ندے پیرکه چاتہ پوسو خپل مای رسول الله اره لا پیغمبر سوق قالا من لا یامن جاره بوائقه اغا سره اغا انسان اغه کس سره دې وکخذہ چې دا غا غاورڈی دا غره غاور تکلیفونه محفوظ ندی نو دا چانه چې غاورڈی تنگی نو دا مؤمن ندی مؤمن ندی بیا فرمای د منظونم کئی کنه کلیمه و آئی رو جینی سی عرض کئی خدا اللہ پیغمبر پرمایی پا اللہ می ده قسمی مومن نده ده اغی کس بارکین پرمایی اغی کس مومن نشی پاتی کئی ده چی ده دوڑیو خوڑا او پا مڑخی اٹس ملاستو او ده ده گاونڈی و دا, دا رکڑا ده گاونڈی مومن نده مومن نشی توڑی دا گاون ڈیانو سر خسلو کو کئی وصاحب بیل جمب او دا هم نشین سره خسلو کو کئی هم نشین تاس بلی درس کې ناسی طول هم نشین په پا کې کی دو کسان پا سٹوانی کینی هم نشین دی پا دفتر کې دو کسان ناس تی بڑیو ٹیوانی یوزی یو کرسوانی دا ټول هم نشین دي دا تاس چوڑتا کولیک سوائے دا ټول هم نشین دی اصحاب الجمب و ابن السبيل و مسافرهم و ما ملكت ايمانكم او, او غسوک 33 مالکان شوی د دماغ کې ما تشریک کړي و خو ځمانه کې غلامانو نن 32 ټول نوکران خادمان د څمره ملازمین چيلي د ټول په دې حکم کې دي د دې سره غواړی خاص لوک وای چې سپ خپل خوري هغه په دې وبا نه خوري ساغون دی هغه دی دی سا دیو تم او پرمایي کې چرته ډوړی دا چې پخه کوي تاسو چې د د پکی نه رسی لګ خوراک لګي چې دا د پاره تیار شوی نو هغه دره په خوراک کې شریک کړي کئ نهي نو خیر ده کډیر ته جوړونه کوي ورکو ولا کنه چې اوس کی هغه ته یار کړي ده هغه په mehnat نو دا سي نه چاغته ته بهر کې نوس ته یو غټو غټو زینو کې د سمره غټ خلک چې دا وي ډرایورانو د ټولو نزيارت د کیسه او وی اکثر نه ه لري ځکه چې صرف روډي خړه و سیف غاړې تفيجي روان دی ډرایور به غاړې تفيجي کډوډي خړلې دا کنه کډلې خو اکثر له کډریورادو ابطانیځه توړځه ابطانی کمريتا نو سم ما مولي سشيو ول لپخ کړې او ډرایور دا jibo نه جونی مونټول لصفل ډرایور سره ما اوسره د مخکې خبره کړې دا چې ګورې ما ته د خوب موقع نه ملاويږي په غاړې کې وجود د تیګم دا غم بدې نو مون ور سره ود پرات وی واخ یک د ټوله شپودورزي کچره ډوړې واخراشي نو څومره بد بختي ده څومره ظلم ده چې بیا به تخړو ډې پرواغه د خراب ډوړې کوي او ملکت ایمانکم د خپل اختیار پیچستا سکم خلق دے تاسی مالکان شوئی دا اغیر سرم خسلوک کوئی ان الله لا یحبو یقنن الله فاق نقوخی من حرسو کانا مختالم فقورا چا متکبر و فخر کونکے دا تخلق سپکولی گڑنی دا حقوق و خیالولی مساتی زکت زانو چت گڑنے دا چت کې انسان اللہ نقوخی او دا سوک دی اللذین یبخلونا دا اغا خلق دا جبخل کئی ویا امرون الناس بالبخل او خلق تم حکم کئی دا بخل ویا اکتمون او پتیلو ما الله اللہ واغتا جدوتا ورکڑی اللہ من فضله دا خفل فضل لاو اعتدنا للكافرین عذابا موهینا او تیار کرد دا مون دا کافران د پارا دا سپکاوی عذاب واللزین واغ خلق ینفقون اموالهم یعنی اغا خلق چاہوی دا دینا مستثناری یعنی مالون خرچ کئی مالون نوچی سو که دا اللہ د رضا دا پارا خو بیا خوبیا نور خلق دے اغی استثناء دا خودل تا اغی خلق دے چی معلون خرج کئیم دا الله پا لارکیم خرج کئی خودا الله دا رضا دا پارا نا خرج کئی اغی دا, دا. دا, دا, دا, دا, دا الناس د خودلون د خلقو دا پارا ولا یؤمنون بالله و ایمان نرعو په پالا بانی ولا بالیوم الاخر و نفو رز رستی باری و من یکون الشیطان له قرینن او هغه څوک چې شیطان دا غ ملګري شي فسا اقرینا نو ډېر بد ملګري دي د چا چې شیطان ملګري شو نو بد ملګري دي بد لارې ته بدی بي وي آخر عليهم اخر سبشويو په دیوبنه وختو کې مونږ وایو کنه سو قیامت ولبا جرا غلېو مونږ ستندر بدر با جرا پرهوتو ہو. وماذا عليهم په دیوبه سشويو لو امنو بالله کچذرو فالایمان راوړل او الیوم او پورز رستیم ایمان را وڑے وے و او مالی خرش کڑے وے راغی مالنا رزقهم اللہ و جیتو ورکڑے لی اللہ او دے الله پا دیو بانی والا ان الله علا یظلم و یقین ان اللہ ظلم نکی مستان زررت پاندازی پا ری وی ذری و انتا کو حسنتن و قویدان نیکی جوانی کی یو ضاعفانو دو چند بیکن سوسو سو چند بے زیاد کی و یو اکتی من لدنه اوار بکی خپل طرف ناغتا لوی اجر فا کئی پنو سرنگی حال بی اذا جئنا من کل امت بشهیدن چکل راول مونگ ده هر امتنا یو گوا و جئنا بکو راول مونگ تالر علا ها اولائی فدی خلکو شهیدن گوا یوم ایزن پده او رضی ودو اللذین کفرو یغ بکی اغا کسان چکو پر اکڑی ده وعصو الرسول او نافرمانی ده رسول کڑی ده ده سشی ارمان بکی لو تو س داشت از مکوچاو ده د پګدن دن نه وته خدا پهاوار شوه د دې αρمان دکی ولا یک تمون الله حدیثه او دی نشي په ټوله د الله نه اس خبر یا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى دا دریم حکم دې د شرابو د حرمت تدریجی جګه احکام دي د سوره نحل حکم رن بنو تتخذون من رزق حسن و سکرى چې تاسو د شرابو نه خ ځرقم جوړوي دی که جوې او د نور سزونه جوړوي او ریسکې حسن دغه دی او بل و تزونه منو سکارن ریس حس نه نه شامې جوړ او ریسکې حس دی نه پتهونه د چې ریکې حسن ن نه شراب ې حسن نه او دویم حکم چې کمم مخکې به سرې بقره کې تیر شوي توا اسمه اکبر من نفعهما جدد النقصان ګره نقصان دې د پیدې د ډېر پی زیات دی په اسم کبیر لوی ګنا ده پکې لوی ګنا ده پکې د دې نرستا وا قياده شو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ موږ له ډوډۍ و داوته کړي وو د دعوت نه تاسو چې ډوړې مخړند شراب و دور په کومه چلي ده ځکه چې شراب حرام شی وي خو نو رو منزو وخشو. نو څنګه چې ډوړې مخړې سره په اورند ماخام د باندې وښو نو ماقام باندې ترې خل کوزه مخکې کړما نو ځکه مخکې کړما دا قل یا ايها الکافرون سوره وی بل شان وی شان نو مسله پیدا شو او مسله چې کله پیدا شوه الله تبارک وتعالى دا حکم نازل کو. دا د حکم یا ی هل نه آمنو ایمو مینانو لا تقره او سواتته منز دی کېږئ منزهتهوه انتم سوکاره په دی حال کې چې تاسو په نه ش ک نو پته لګې ده او یو مزاد جوړ شو د س کرامو چې شراب خشی نه دی چې الله پهکځان ته نه پرې دي د بس خشی نه دی پرده و که نه چې د الله مخیله په کې نهورځو نو بیاخواړو په کار د چې بګړو استعماللهجد الله یو ش نه د حتا تعلموا ما تقولون تردید چې تاسو په هغه چې سوایې لري دوه د تاسو چې په نشکه نه صحیح حالت کې او پدغه تلګې چې دا سوایې چې دا او هغه تاسو خپل اجازه واغستا نمون ګره بینشی نشو یو بيد شرابو نه نشو یو په منځ کې تاسو پته یې نو چې موږ دا قرآت فاتحو ویلشی سورتم ویلشی رکوم وشی سجدم بیا دو رکاتم شوی بیا قاعدم شوی تشهود بانه گوتم وچه تشوی او ناسیو او بیا دریم رکاتم پاسو پا دی دریم که اچانک چه تس نسوشی یا بجدی لارش نمو رایخ شو نو غالت شو یا چه دری رکات شوی دی که دو شوی دی ځکه غږ زموږه اغه نشه خراب وشي کنه نو نشه کې لکه دا چې ټیک روان دي اوټومیټک بدن عادت شوې دی اوسره دیت مونږ نه ولیکي دا چې تبې نشي نشه نشه شیورتا لګو نیپ هوښ او حواس کې مونږ څه نو به غلطيږي معمولې په دې چې خبره راشي چې استاد رکوغانې مغلطي استاد نشجدي مغلطيو رکاتونم غلطيو بیا سګو بیا څګه سهوباني راګرزورته او بساره د هر شي علاج چې د صح او د بیا نمونه نو حدیثه نوې نه چيږي دلته م الله چې حکم کړی دی نو چر سداشي نه یي چې شراب مونګه خو نسکو والل جنت له دې دی نه وساتي خو مونږ شراب نه بغیر په نشه کې ودرېغو نو یې سپت ابرات نه ولا جنبن او ند د جنابت په حالت کې الا عابري سبيل مگر کثير ذن کې دلاري ال د جنابت په حالت کې موږ مکه وې او کتاس په جماعت باندې تیریږي باځي خلکو دې نه مراد مسافر دي او ټول کې د مسافر مستقل حکم را روان دي حتا د تخسلو تاسو غسل وکي و ان کنتم مرض او کتاس بيماران و او على سفر یا په سفر کې او جاء احد منكم يا راغ يستن من الغائته د کوزی غائت غائت دا چې نشیبه इलाके ته وایي موږ د دې لپاره کینای لفظ استعمالو کنه زبار ته زم ما نه بهر ته تلغو د کور نه بهر ولې خدایو کینای ر دې لپاره چې د خدای حاجت لپاره زم ما نو دلته غائت امرس لفظ الله تبارک وتعالى استعمال کړی دی اولا مسم النساء یا تاسو سخر مسکړي دا مسن مراد لاس لګول نه دي بلکې دا مسن مراد هم به کول دي فلم تجدو ما ان تاسو بوبیا نه مومي ياو بوبیا مومي په پهبوبو طاقت نه دواړه خبري دي فتيم مو سعيدن طيبن نقصت تاسو د پاکو خاورو فمسحو بوجوهکم نو مسوکه په خپل مخونو باندې و ايديکم په خپل لاسونو باندې دا تيمم د ستو طاره دته موږ دغه 2000 بری په پا پاکه خاور باندې بلاسو با نه یو ځل خاور له دبور کیه په لاس باندې بیا بلاسو با موږ سره دغه خاور کې چرته جوړیږي او خپل مخ باندې موږ هغه سر نه تلاند په راکاږي بس دا یو وښو دیم د دبور کی خاور او د خاوره وچ لاس روچت کینو اول تاسو امم ټول بچل بدرزی خدا کم لاس این اول خیل لاس تا جدینا بشورو که نو ندی گس لاس دا دو گوتی خالی و دا دری گوتی دا خیل لاس تا لی گوتو نلان دیکا ام دیسی تر سنگل پوری بیا دا خو استعمال شو دا دو گوتی پا دیلی دا واپس دا سراولا واپس راو رسو دا غصر دی گس لاس نو دا دو زر بدی نو که تو دا سوالو کچه بدی خو سرز سر پاک ن پته مون باندې کوڅو پاک نشو کې د شيرا خاورې ته تر ډېره نه پدې لاس پره مخ پر کړې شي خاورې ولګي او شړې خفات نشو کنه اصل خبره دا نه چې بری خاورې شړې پاکيږي اصل خبره چې پاکوالی تصور قائم ساتل دي چې تا پته یې چې په کم حالت کې د مانځه قابلیت مو په کم حالت کې نه ما څنګه چې او دس دي نو پتر زره مانځه قابلیت ما او او دس نه د مانځه قابل نه نو داسې نه یي دا چې د ګندګي عادت نشي د بیودسي عادت نشي چوندې سموس کوي چې بنی خیر ده دا تیمم د دې لپاره شو چې باخه تا, تا پته ولګ زو سپاک شو او چې کله بیا تیمم مات شي او تیمم ماتي ګم پارو سې زونه باندې پکم باندې اوس ماتيږي الا دا یو ځېک خلق وي یو مسلې ته پوسې وکوي چې سبب تیمم په یو بل شپه باندې ماتيږي مې په سبا نه ماتيږي خر په आवाज باندې مون چې خرچغه کې تیمم ماتي مونږه لکه هرانغه غروسته خبرو ورېدا اصل خبره چې خرو بره روانې کړي خربالي په پرتیری او اوروسي نولته आवाज وکړو چې आवाज وکړو خرګو تیمم و حل لري او براورته مات شو کنه نو په وبو مې لا وېدو باندې مات شي چې کله وبو مې لاوشوي او یو بنوي وبو مې لاوشو یو به وې کو قدرت پہ نو او قدرت حاصل شو نو تیمم مات شو دا یو پکې ځاپیو اجر نور ټول دی نو چې پتاولږي چې واستې محمد شوی دې زوست منځه قابل دی ما نو څنګه چې وبو میلاوشي پوره بولو منډه و هي بیا هغه تصور د پاکي الله قائم ساتل غواړي د دې لپاره د یو کاروایي ده چې دا تر دې ترتیب باندې به ته د منځه قابل جوړيږي قوم سوف بوجودكم ويديكم ان الله كان عفوا غفورا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ايته وګورایا که څنګه په دې او حساب ور کړل شوی د کتابنه اشترون الضلاله اخلدوا بمراحي ويريدون او دي غوادي دي غوادي دي تاسو ته سم لارې نه ووري والله اعلم الله في دشمانان وكفى بالله وكفى دوس حمايتي وكفى بالله نصيرا وكافر الله مددگار من الذين دامي كثار نهاد اليهود ان شيد يحرفون الكلمه عن مواضعها او يبدلوا كلمات دخل لين ان التحريف كاي ويقولون وای سمعنا من غاورد العصين وننملو يعني عملا من من الخبر گئی غير مسمع او تواور غير مسمع تطدوار نور وليشي ددي واسما غير مسمع دا د سې کلمه وا چې د دې دوه معنی بي زو معنی کلمه وا او د یو معنی خدا وا واسمع وا ورا غير مسمع غير مسمع تاسو د مرزي خلاف خبر ورو ورو له شي دا د خبره خو بل مطلب راو چې تاړو د دې قابل نه چې تاسو د خبره ورو ورو له شي دوی دا مطلب غسو واسمع غير مسمع وا ورا او ورو قابل ني او بلک کلیم بیویلا و راعینا او کلمه در راعینا بیویلا دی تشریف مخی کڑیوا چی چې بی به در د جبکی سفیح کې بی وقوب توایی دیو با غمت لبغستو یا بی د دی زیر لزور ورکو راعینا ایز موشپن کیا لیم بی علسنتهم تاو ورکو لبانی خلو جبو لرا و تعنن پی الدین او عیب لگوال پدین ولو انهم قالوا او كثرت ديويله يسمعنا واتعنا ثم واوره للمتعبد يسمع واوره منت خیر اللهم دا و ورنا موته ل را موته انتظاررو که لکانه خیرره الله هم د بره جو د پره ډیره غوروه ااقواه او ډیره د علو د راست دا زي سرې قوه وله کللهم الله ب کو لکن الله په جوبان لانت کړی د جوده کوپر وج فله یؤمنونه الله خله ایمان نروړی مګ لګ د صب د خذلو د پااره یا یوه نه اووتلو کتابه اغ خلکو چې کتابه ړه شوي د عامو. إيمان راوړې دې ما پغه صبر ننزلنا چرا لي گله دې مونږ مصدقن دې تصديق كون کړه د امام حکم دا راځي چې من قبل ان نتمس ماخر دې مونږ اوران کو وجوه مخونه و نردها على ادبارها نو وابهړو شاته او نلعنهم يا بم پديبه لنعتك جمال عنا لک څنګه چې مولانا او اصحاب الصفدی وخالی او رضواله وبانه چې شادوګان می ته جوړ کړیو امر الله مفعولا او دې حکم د الله نافذ کی دن کې حکم د الله نافذ کی به ان الله لا یغفر یتن الله بخنه نه کوي او یشرک به هیڅ شرک شدا غفر او یغفر ما دون ذلک او بخې سیوا د دینه لمن اغه چاته یچا او چخهسی او من یشرک بالله اغه څوک چې شرک او ګرځید الله تعالی وقد افترا لجبنن دعوترل د جوړ کړل قسمن عزیمه د دخل ځان نه جوړ کو په خپل ځان باندې نظام د پاره بار, بار کو سړي قسمن عزیمه لوی ګنا لم ترایت نه ګوري لذین او چې پاک خپل ځان نه بل الله یزکی میشه بلک الله پاک یغثوب چې په شی ولای ظلمونه فتيله او ظلم په بدی باندې شي فتیلا معمولی فتیل اصل کې هغه ندي تار ته ویلې کیږي چې د کډوري د ډوکی چې کم خېټه دلاغي مینس کې او چاو دے پدې چاوت کې یو نری تار پروت دی ډیر زیاداری کی دې ته فتیل ویلې کیږي خدا کې کی نایر د عقل القلیلنا چې ذره برم پټابن جاته نه کوي انظر وګورکې فیبترون علی الله الکذبا سرنګ دی او تری په الله باندې دروغ او کافی دی هم دغه دا درو اسم مبینا لوې گناحکارا گنا علم ترایت نګورل لذينا کسانته د احبار د یهود و مراد د علما د یو بو تو نصیب منل کتاب وچ ورکړې شوی دی د یو ته کتاب کتابنه ان تورات مینون بالجبت والتواغوت دی ایمان را وړې په وې مخ خبرو باندې جبت ولګيږي هغه خبرو ته چپاغي بخيره قبري او د دې نبي کریم صلی الله علیه و سلم دې تعریف کړی د جبت اترقو وتیرتو والعیافه من الجبت ترق طیرو عیافه دروونه نو ترق ولګی کی چې سړی کانی گذار کی کنه او دې کانو گذره پا باندې پالو ګوري پا یا د غشو په ذریبه پالو پالونه یا کله ګوتی ګرزیو پالګر ناشتی پوٹپاد باری ناسی ده کناستو زیم نی, نی سم جانی او تالا پا پالون په پا کتاب که لویلی بنگلی درکیو لاره موٹر درکیو لویلی پیسی مالون دولتونو درکی دورتن زان تا خساول پیدا که کرن ده مال برای که خیر ده پست پیسو ده کاروبار ده پارا تالا پالون گورمار او بل تیارا ده خود طرق ده تیاراوی لکیگی ده مرغو پا آوازونو نیک پلیو بپار نیول چې دا د مر پلارې مرغیا از کړی د لا نس کړی دی او دی باې ب شګونې ب پارې نیول یا په ل کېږي د مرغو په نومونوبان دی یا دغې په چغوبانې پهواازوو باندې یا هغې مرغو په تیریدو دا مغېې مخې د تیره شوه نو ب دا پال بد دی یا دا پال نیک دے. دا دیر طول پا طول دی د ټولو په باه کې تا چې ټول و یاددي زاسو مرسیت مونږ جوړ کړی ده مونږه آپکی دې ستاسو خداد سودام پزین کې کې دی چې الله تقدیر اٹل دی هغه د مرغو آوازونو ته د پالګر پالونو ته او د بګو نارو ته نه ده ناس زموږ په علاقې کې ګډړه جشن پکړه چرې وایي نو خلک ورې د بګو ده نو بګوي خل هره طرف ته جنار کور او الوی زموږ طرف سره نو بیا وېدې ایری وروازې تذور کې چرته ایری ګورې او ې واچ و که سباله به تبا او بربادي بګې ناري ووالي د دا لا ت دیته په انتظار نري دا قلم د دا تبد داې وچت نې نیولې چې که بګې ناري ووالی جو ش به ل کې او که نارې ونهوالی جو بیا به خیر لې او ک تاې ورواچو ل بیا انتظیرې واچې که نه وورچ د لا تره کلل د دیته په انتظار نري د ه سر نشتهې نه د مغې داواازو نره سړي دا اووازنو او د ورو. بنه تا کلا کلا بدپاري نیولي پلاني ورزدا سره او پلاني ورزدا سره دا ټول ورزې دا الله دي او د دې هیڅ फरक نه پروازې دا ټول وحميات دي نو دی په وحمي خبرو باندې ایمان راوړي او طاغوت طاغوت مخکمه تشریح کړي وا دا ګمراهي هر لېډر ته وي کل راسن فی الضلال دا ګمراهي لېډر نو کلسټار نفس استاد پر طاغوتو ګرځي کلسټار خذو بچې طاغوتو ګرځي او کلا کلا لیډران تو اغوتو ګرځي هر اغتصوک چې دالله د اطاعت او د فرمان بردارۍ نه علاوه د په بل تاغوت دی او یقولون للذین کپرو وای کسان چې کوپر کړی دی ها اولای د مشرکانو د مکی توای دی کافرانو ته ها اولای دا مشرکان احدا من اللذین آمنوا سبیلا ویډو د مؤمنانو نه پرټیکولر روان ځانګړي په پوزل جوړه ضروري دی ولائك الذين <سؤال> دار خلق دچو دی بلاننت کړی د الله <سؤال> پاک او پاغه چا چلاننت وکړی د پاک نو هر گذبه ته بیان مې دارغه د پاره هیڅ سوک مددگار ام لهم نصيب من الملك عايشته د یود پاره د بادشاہی نسایسا فاذل لا یؤتون الناس نفیر نو دغه وخت به دی وه چا صبر خبرن کی نقیر یعنی هغه په خاص زمانہ کې بصوره پیسې نقی هغه ته پښته است... د استلاق اردو ګراره پورتي کوڑی به نه دیګا یله یو څه شیبم ورنکی سل برابر یو ذره هم ورنکی به ا م يحسدون الناس ایدی وحصد کې د خلقو سره علامه اتاه الله من فضلې هغه سره چې الله وي تر خپل فضل ورکړې ده فقد اتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه یفنمو آل د ابراهیم ته علی السلام حکمت کتاب ورکړو حکمت هم ورکړو نبوت واطیناهم ملکن عظیما ومن هم آمَنَ بِهِ نهبي نو چا د دوونه په هغبانې ایمان راړ بهدي کتابې ومن هم منص دهوڅوک د دینه بند شو دا نهمنو و کفا بهجه نه م صره او کاف دجه نه زون کې ان الذي نه کپلو به آيات نه یقی نهغلک زمداتون نه ان کار کهصبح په نسللي هم نا را زرده چې دووهمون د بدل بكم ديوتا نور پوست کې د دې په ځای ليذوق العذاب دي لپاره جوړي او عذاب وسکي ان الله کان عزیز حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره ديوتا لپاره دي دي په دې کې جوړي وي پاکیزه او ددخلهم ذلا ذلیلا او ديو په داخلو او ګر ګر صورت ذلا او ګر صورتہ ذنی چاو مه ان الله <سؤال> یامرک من تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا الله تاست حکم کئ چې امانتن خپل اهل ته حواله کئ امانت هر غشی ته ویل کیږي چې داغه حفاظت لازمی هر غشه چې داغه حفاظت لازمی دت امانت ویل چې خپل امانتوره دې مخاله وساتې او کله چې منصبونه تقسیموي نو د خپل اهل ته ورکوي نه نه له ته منصبونه د خپل اختیارات ماواله کوي کړي دا د قیامت علامه ګرځولې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا زویعت الامانه فانتظر الساعه چې کله امانتونه زایشو نو د قیامت انتظار کوي پیله و ما اذاعتها یا رسول الله انا الله پیغمبر زای کیدلی ستدی فرمایې اې دا اوس څه د امر اله غیر اهله کله چې اختیارات نه اهله خلق ته شو نو بس د قیامت انتظار کوي بیا نږدې دي نو منصبونه چې تقسیم وی. او څومره اختیارات تاسو په لاس کې راځي تاسو په لاس کې د هر عام یو هر انسان په لاس کې زمکو دن کې ووت ورسره کنه نو ګوره اهل دې کړره ده د اہلیت ته بنیاد او اہلیت داري منصب د دا فن په سره هم او د دین په لحاظ سره د وڑو څخه ضروري دي چې دغه منصب چلووله شو کنه شي چلووله او بل ترته دی دینی دیني لحاظ سره څنګه دي دی نو دین او د دنیا د امور د که نه صحیح نو بیا فکر دا ده د دې اهل وای دا, دا دی دی حکم تم بین الناس وکړه ج تاسو فیصلہ کن ججان جوړ شي فیصلہ کوونکی جوړ شي او من دخل کو که نحكم چې تاسو فیصله کوی په انصاف بنے ان الله نعما یعدکم به یقینا الله ډیر خن صحت کوي تاسو ته ان الله کان سمیع بصیر یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله خبر او من رسول خبر او بنے او اول الامر منکم او دا اول الامر خبرو او من دا الله اطاعت بالذات دی رسول اطاعت بالذات خو نه دی خدای الله د اطاعت لپاره واحد ذریعہ ده دی او جناب بل الله صلی الله علیه وسلم چې د الله اطاعت پاغي وشي سوا د رسول د لارینه نو د رسول اطاعت هم دغه ضروری دی او لازم ده څنګه چې د الله اطاعت ده خدا اول الامر امره ده دیو اطاعت مشروط ده دا اطاعت دا اللہ و دا رسول سرا نو کدا اللہ و دا رسول دا حکم مطابقی حکم کون منا کدا دین مخالفی کون بیا ما منا بیا فرمانی که و ان تنازعت في شيء وكتاس مختلف په څه شي کې پردوه اله الله او رسول په معاملات کې نو واپس کې دا معامله الله او دا رسول ته ان الله کتاب او دا پیغمبر ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کتاس په الله ایمان را وړي او پورس دا اخرې بهلې ذالک خیرن داډیر غوره دا واحسن تاویل او دیر خدای په اعتبار د انجام سره علم سره تاسو نه ګورئ الی الضی نا غی کساره یذعمونہ چاغوی دعوا کوي یذعمون دعوا کوي انده امونچ دی ایمان را وړلې بما انزل که جتا تن سدا ذل شوی پاګی بانی اوغه چې نازل شوی ستانه مخ کې یریدون ای یتحاکمو الالتواغوت دیو غواړي چې فیصله وېسی تواغوت دلته د تواغوت نه مراد اخکار صراحت سراغه حکمران دی ځګه د خلکو په مانس کې فیصلې کوي هغه جج دی ځګه په فیصلې کوي او دا الله د قانون نه هټکر دا الله د قانون نه بغیر د بل چار په قانون یت خپل جوړ قانون فیصلې کوي وقد امرو او یقینا دوی ته حکم کړ شو او یې یک فرو چې دوی دینکارو کې به دې د دیو د بغاوتو کې ويریدو شیطان او شیطان غاړي ایودل لهم درالم بعیدا چې دوی ګمراه کی په ګمراهی لري د look for them. دا هر قسمہ اسلامی کے سطح در پارا زمون کا دکان پر آیا درائیں پاک پاک بر اسلامی کے سطح مرکز دا قصہ خانہی نشاطہ کا باڑی پازار اشاور شہر دا جان محمد دکان موبیلہ بردے 031 مدبے اچنوے چوالیس آٹھ پاک پاک اسلامی کے سطح مرکز دا قصہ خانہی نشاطہ کا باڑی شہر